בעזרת השם נדבך ספר ליקוטי תפילות חלק שני, תפילה כ"ב, ממסד התורה כ"ה בליקוטי מורנטיניאנה. תפילה להניק יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו. ריבונו של עולם, עוזרני לפרש כל שיחתי לפניך בכל יום ובכל עת תמיד. זכני וראשייני שאזכה להרבות בשיחה ביני לבין קוני עד שאזכה לבלות רוב היום והלילה על עניין זה כל ימי חיי. ותרחם עלי ותפתח את פי בכל עת, ותשלח לדיבורים אמיתיים וקדושים ממאון קודשך מן השמיים. להתיר ולהתפלל ולבקש מלפניך על נפשי בכל עת בדיבורים חדשים. ותעזרני תמיד להרבות באתר בדברי ריצוי ופיוס וטענות ואמתלות נכונות, בדברי חן ותחנונים. באופן שאזכה תמיד לעורר רחמיך הרבים עליי, שתרשייני בכל עת להתקרב אליך. ואזכה בכל פעם לעלות מדרגה לדרגה, להתקרב אליך בכל בהתקרבות גדול יותר. עוזרני ותרשייני מלא רחמים, יאמו מערך ורחמיך עליי. כי ידעת כי זה קם ונחשוף, נחשפתי להתקרב אליך ולשוב ממצולות ים שנלכדתי בהם בעוונותיי הרבים. ואני רוצה לחתור בכל עת להתבודד ולפרש שיחתי לפניך. ועדיין לא זכיתי לפרש שיחתי לפניך כראוי, ועל כן עדיין לא נושעתי מצרות נפשי מרובים מאוד מאוד. וכבר עברו משנתיים אשר עברו, ועתה אדוני עד מתי? מתי תתחיל להושיעי נישואה שלמה באמת? כי אם אמנם רבות עשית, עתה אדוני אלוהי אמי, נפלאות ונוראות, חסדים גדולים ועצומים בלי שיעור. אשר נתת לי כוח עד הנה לצפות לישועתך ולהסתופף בצל קדושי צדיקיך הנאמנים באמת. אבל אף על פי כן עדיין אני רחוק ממך מאוד מאוד. וגודל ריחוקי וענייני ומהותי אי אפשר לבאר ולשער. אדוני אלוהי אתה ידעת. ולהרבות בשיחה ותפילה לפניך אין בלשוני מילה לפרש שיחתי לפניך היטב ככל אשר צפון וגנוז בלבבי. כי אם ברחמיך ובשעותך הגדולה, אם אזכה למצוא חן בעיניך מעתה, שתפתח למעתה מחדש שערי תפילה, שערי בחינה ובקשה, שערי מליצה אמיתית, שערי התבודדות, שערי שיחה ודיבורים קדושים, שערי חן ותחנונים. באופן שאזכה מעתה לפרש כל שיחתי לפניך בדברי תחנונים ורצויים ופיוסים חדשים בכל פעם. באופן שאזכה לשפוך ליבך מים נוכח פניך אדוני בכל עת. כי אתה ידעת את לבבי כמה אני צריך להתחיל לצעוק ולזעוק ולהתפלל ולהתחנן לפניך ולבכות במר נפש ולשפוך לבי כמים לפניך ולהשתטח לפניך בכלות הנפש ממש במסירת נפש באמת לבקש מלפניך על נפשי על כל החטאים והעוונות והפשעים שהרבאתי מאוד לפשוע נגדך מעודי עד היום הזה מה אדבר? אדדק כל שנותי אל מר נפשי מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה ואבקה יומם ולילה על מר נפשי אשר גמלתי לנפשי בחינם בשביל תאווה קלה העוברת כצל עובר. מעלתי נגדך כאשר מרדתי ובאתי למה שבדתי ואיבדתי מה שאיבדתי. אוי עלי ועל נפשי אוי מה עשיתי ליבי ליבי על חלליהם מעי מאי על חלליהם. אוי ואבוי מה אומר מה אדבר מה, אדבר, מה אצטדק לולא רחמך וחסדיך רבים, כבר היה מה שהיה רחמנא ליצלן. לולא תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. על כן באתי לפניך מלא רחמים, שתשפיע על הדיבורים חדשים אמיתיים ממקור הדיבור הקדוש. באופן שאזכה מעתה, לשפוך כל שיחי לפניך בכל עת, בדברי חן ותחנויים אמיתיים. באופן שאזכה לרצות ולפעס אותך, שתעשה מעתה ברחמך רבים את אשר בחוקיך אלך ואת מצוותיך אשמור. שיזכה מעתה לחדש ימיים שעברו בחושך ואפלה מנודח ולא אשוב עוד לחיסלה. עוזרני מלא רחמים, הושיעני מלא ישועות. ותפתח את עיני שכלי ודעתי בדרך האמת והתמימות האמיתית. שיזכה לידע היטב הדרך האמת והנכון. איך לעשות מהתורות תפילות נאות ואמיתיות, כרצונך וכרצון ירעיך האמיתיים והצדיקים, אשר גילו אלו החידושי תורה בעולם. באופן שיעלו שעשועים גדולים לפניך, עד שתעורר רחמך באמת בשלמות ותשיבני אליך באמת. עוזרני שאזכה לכוון כוונתם הקדושה של הצדיקים האמיתיים בכל מקום שאלמוד בספרים הקדושים, ולשדות תפילות נאות וקדושות על כל הדברים הנאמרים והמרומזים בדבריהם הקדושים באמת. שאזכה להגיע אליהם מהרה ואזכה לשפוך שיחי לפניך על ידי כל תורה ותורה שגילו הצדיקים האמיתיים בעולם. ואזכה ללך בעבודתך באמת עם כל דברי תורתם, שאזכה ללך בדרך הקודש איזה זמן על פי חידושי תורה אחת, ולהפציר ולהעתיר ולהתפלל ולסוח לפניך בכל אותו הזמן, עד שאזכה להגיע ולהשיג העבודה הנאמרה באותו התורה, לקיים באמת את כל הנאמר שם, ותהיה כל עבודתי בכל אותה העת והזמן על פי אותה התורה. ואחר כך אזכה ללך זמן מסוים עם חידושי תורה אחרת. עד שאזכה ללך עם כל חידושי תורותם שגילו בעולם, ולכוון כוונתם באמת, ולזכות לקיימם בשלמות. ואם אני רחוק מזה מאוד מאוד, אתה, בעיניך אין שום דבר רחוק, כי ממך לא ייפלא כל דבר. הן כל תוכל ולא יבצע ממך מזימה, ואתה עושה חדשות בכל עת אשר נעשו מעולם. עוזרני עוזרני, הושיעני הושיעני. כי עתה אין לי שום כח קיים לשטוח כפיי לרחמיך, וגם זה איני זוכה באמת כראוי. רק מרחוק אכבה ואצפה בכל עת לישועתך שלמה באמת. ואתה, הטוב בעיניך אעשה עמי, כי אין איתי יודע עד מה איך לדבר ומה לדבר ובאיזה דרך אזכה להגיע לכל מה שביקשתי מלפניך. ובאיזה עניין אזכה למצוא הנקודה האמיתית בכל עת השייך ללבי באותה עת והשעה. באופן שאזכה להתנהג בכל עת ובכל שעה כרצונך הטוב, ולסדר תפילה אמיתית ושיחה נאה לפניך, ולקשר עצמי באמת לנקודה אמיתית השייך ללבי בעת הזאת, באופן שאזכה לשוב אליך ולהיות כרצונך הטוב באמת תמיד. יחיד קדמון, חזק ואמיץ, חזקני ואמצני בתפילה ושיחה לפניך תמיד. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. נדבות פי רצנה, אדוני ומשפטיך למדני. אוכיל על האל החלה פניו, אשאלה ממנו מענה לשון. אשר בקהל עם אשירה וזו אביע רננות בעדי ובעד מפעליו. לאדם מערכי לב ומאדוני מענה לשון. הורני מה שאדבר, אבינני מה שאשאל, הודייני איך לרצותך, למדני באמת דרכי ההתבודדות והשיחה עמך, בעל הרחמים, בלשון שמדברים בו.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 יעררו רחמיך על בניך ותשפיע עלי ועל כל החפצים ומתגעגעים וחותרים לפרש שיחתם לפניך דיבורים קדושים הנמשכים מעשרה מיני זמרה אשר על ידם חיבר דוד המלך עליו השלום ספר תהילים ומדברי שיחתו הקדושים ששפך לפניך בכל עת כי אתה ידעת כי אין אנחנו יודעים שום דרך של העשרה מיני זמרה רק אנו בטוחים בכוח וזכות דוד המלך עליו השלום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 באופן שנזכה על ידם לנצח אותך בכל עת, שתתחיל ותגמור מהרה לגואלנו גאולה שלמה שאין אחריה גלות, גאולת הנפש והגוף והממון, בכלל ובפרט, שנזכה לסור מהרה לגמר ולעשות הטוב בעיניך תמיד, ולהיות קבועים בקדושתך באמת, ולעלות בכל פעם מדרגה לדרגה בקדושה גדולה, כי רצונך טוב באמת. יהיו לרצון נמרי פי והגיון לבי לפניך, אדוני, צבועי וגואלי.